Тому й ходив завжди у черевикові на правій нозі, бо колесо підожву до крова натирало. засміялася Катерина і тільки тепер зауважила, що Марія давно взяла з її рук сапу і заповзято шарує грядку цибулі – сіянки. Спробуй зупинити її. Вперше побачиш сердитою. Господи, якби цій Марії хоч дрібочку щастя. Вона б непомітно переробила всеньку роботу в Богданівці. А може, в безперервній праці вона й шукає заспокоєння, думала Катерина, і присіла на вишмульганий, обніжений сонцем стільчик. Ав'якова голова збилася в ковтун через той велосипед, і хату б спродав, щоб мати того рогатого чорта. Забандюрилося йому, світу не бачить. Надумав на цілу зиму втекти до Києва, щоб заробити на заготівлі дніпровського льоду грошей і весною в'їхати в Ботанівку на своєму велосипеді. Варвара чужого чоловіка могла від рідної жінки з дітьми відвернути, а свого від велосипеда несила. сила. Блажій тим часом місці собі не знаходить. Очманою нипає по Варвариних слідах, а вона лише бровою, як водлеском, вигнутим посіпує, і велосипед з Блажієм за нею котиться. А позаду, за велосипедом, як і бігає. А тоді на Варвару найшло щось рішуче і невідступне – вона, алебо ні сама не знала, що воно, призначила Блажієві нічну зустріч, сховала якого вожиннику і прислухається, коли велосипед затілінькає на стежці. Заквітчала з Ромашкою, їде в хажор її. А куркулика, серце Катерино, розігрівати не треба було. На дурне діло в нього завжди кров на поготові. Марія на мить розправила спину сяйнула металевими зубами, як велосипедними шпицями, і знову допалася до сапи. А Варвара вміла лемішку заварювати. І ще підсипала жару. Блажій уже став розсупонюватись. Вона одавно голосно зверескнула, щоб Яків у кущах не заснув. Заманює бахура вожинник ближче до Якова, бо бачить, що без його помочі вже не вивернеться від одорілого огиряки. Вжайкуш, де мав сидіти Яків, ногою шторхає, не озивається. Полеглядь, а Яків стоїть у глибині лісу з велосипедом, гадить його колеса, кермо, грається з ним, як дитина з цяцькою. Не знати, чим би те скінчилося, якби Яків не зачепив рукою велосипедного цвіночка, як цілінкне пан Ізаммер. А Варвара, як зайойче, луна пташок побудила в лісі, і собаки заліщали на тонконій гівці. В ту мить у ній проснулася велика актриса. Притьмом падає в ноги Якову, а він гладить велосипед, а Варвару так і не пестив ніколи. Грабає землю руками, цілує йому ноги, заливається слізьми і плачем заходиться. Не вбивай мене, чоловіченьку єдиний мій, не вбивай! А Яків біля роганя, блискучого вовтулиться. Хоч би тобі слово сказав, навіть штанів Блажієвих на кущі шипшини не бачить. Варвара вже зупинитись не може, хоч добре чула, як за куркульчиком лісові лісовій метрі затріщали. Поріщи мене відразу за щастя, або простий перед Богом. Не будечки більше ніколи такого. Ой-ой-ой, інкі люди добрі, врятуйте, бо закатує він мене. Душа розходила з Варвара, щоби Блажій чув, хоч він вже на другому кінці лісу. Катерина дає попу сміхові, сплескує руками об свої гострі коліна, а шпорух корить із спідниці. Здивована коза і собі трясе виклацяною в траву борідкою. Закопилює верхню губу і тоненько чхає. Яків привів додому лісопета, а Варвара принесла нові, чистої англійської вовни, плажаїві штани. І вивішала їх у дворі на шворці, щоб пара з них вийшла, Блажієва. Куркулика не було в Богданівці з тиждень, а тоді появився. На новому лісопеті, бо старий бутімдон продав якого за великі гроші разом із штаньми англійськими. Марія встигла обшарувати жасник і морку, петрушку і пастернак. Легка сапка вже стинала глуху кропиву на межівнику. І коли вона встигла? А на цілий рік старшечка від мене і набідувалась не менше. «Не завидуй у Богому!» – отказала собі катеря. Штани Марієчко, провітрювались ціле літо. В одній з кишень горобці свій вивидоковий сиділи. Вітер бувало холошами розгойдою, а Варвара каже своєму якову «Не думай задрімати, он блажій до мене на зальоти, чим чекує». Та чомусь їхній песик не злюбив тих штанів, як найде було на нього хмара, день і ніч без угаву бреше на них. За тії штани, моє серце, Никін навчив якова їздити на лісапеті і обіцявся лагодити тую колісницю. Ото так, Марія, химерно й сотворена людина. Ніхто з нас не зугарин розгадати її.